на Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джеймс Дедлі Чейс. Мелорі, розділ третій. «Ми заплатимо вам тисячу фунтів», – сказала дівчина. «Половину зараз, другу половину, коли роботу буде зроблено». Ці слова відлунювали у коридоновій свідомості, поки він сидів у фотелі та слухав голос Ренлі. «Половину зараз, другу половину, коли роботу буде зроблено». Він уже звик чути подібні пропозиції. Хай коли до нього зверталися з проханням виконати брудну роботу, розмову завжди починали тими самими словами. Корідон приголомшливо легко зажив собі слави як людина, що успішно виконує подібні завдання. Корідонові репутації не аби як посприяли чутки про чималий список його військових заслуг та схильність людей до перебільшення. І усе це разом спричинилося до того, що люди вірили, він ладен виконати будь-яку роботу, хай яка складна та сумнівна вона буде. До нього зверталися по допомогу чоловіки, які боялися ризикувати власними шкурами, огрядні та смагляві, худорляві та нервові, високі і низенькі, усі різні, проте всі вони як один мали у кишенях паки брудних п'ятифунтових банкнот, а у блискучих очицях захланість. Коридон вислуховував їх так само, як оце зараз слухав Рендлі. Спритно торгувався, набивав ціну, пояснював, яким саме чином він збирається виконати завдання, а замовники потейки заздрили його впевненості, очевидній зневазі до небезпеки та силі і тішилися, що звернулися саме до нього. Оце підхожа людина для нашої роботи. Подумки казали вони собі, погляньте, но лише на список його заслуг. Якщо він цього не зробить, то ніхто не зробить. І вони настільки захоплювалися коридоновою прямолінійністю, простотою та зухвалістю його планів, що на знак своєї віри у нього охоче розставалися з половиною обіцяних грошей. Половину – зараз. І тоді замовникам лишалося чекання та за деякий час усвідомлення того, що їх обманули. Минало близько доби після укладання угоди, Корідон приходив до пабу, де саме сиділи замовники, Лебонь, випиваючи за успіх їхньої справи, зустрічався з ними поглядом і посміхався. І від тієї глузливої посмішки їхніми хребтами пробігали раптові холодні држаки поганих перечуттів. «Я передумав». Казав він їм, спершись на шинквас усім своїм міцним широкоплечим тулубом, поставивши ноги на мосяжний підніжок і затиснувши цигарку своїми твердими тонкими губами. Вам ліпше знайти для цієї роботи когось іншого, або ще ліпше взагалі забути про неї. Декому з них вистачало хоробрості, аби просити повернути їм гроші, Однак під уважним поглядом його глибоко посаджених холодних сірих очей Відвага полишала їх, і вони намагалися обернути своє прохання на жарт Корідон завжди відповідав їм те саме «Можете позиватися?» А тоді спровокло крокував геть, запхавши руки до кишень І низько насунувши капелюха на очі в яких з'являвся знуджений та глузливий вираз Половину зараз, другу половину, коли роботу буде зроблено Саме такі пропозиції принесли Корідонові чимало легких грошей Тож, слухаючи Ренлі, він не бачив причин, чому б і цій новій роботі не стати ще одним дарунком богів але ця нова робота, яку йому хотіли доручити, не була схожа на жодну з тих, які пропонував дотепер. Та й ці троє ані трохи не скидалися на тих людей, які зазвичай зверталися по його послуги. Хай там як, а Корідон відчував, що принцип залишається той самий, тож слухав далі, а на обличчі його був той вічливо зацікавлений вираз якого він так легко набирав, і за допомогою якого увів в оману стількох людей. Жанна полишила їх самих. Ренлі сказав їй, «Гадаю, буде ліпше, якщо далі я продовжу сам. Однак, якщо хочеш залишитися, то, звісно, вона покинула кімнату, навіть не поглянувши на коридона, і він з подивом зауважив, що коли вона пішла, Кімната здалася йому спорожнілою. Ренлі дістав із креденса пляшку віскі та дві склянки. Трохи зарано, мовив він, але випиймо по одній, гаразд? Він налив дві порції та дав одну склянку коридонові. Тепер, коли вона пішла, я можу говорити вільніше. Уся ця справа доволі чудернацька. Він підняв свою склянку. Ну, будьмо. Корідон кивнув йому та трохи пригубив свої візки. Він думав про те, що коли переконає Ренлі розлучитися з п'ятьмастами фунтами, то зможе забезпечити Ефі пластичну операцію, яка допоможе виправити її губу. Вже за кілька тижнів дівчина зможе нарешті назавжди забути про свою дошкульну ваду. Корідона неабияк тішла думка про те, як приємно здивується Ефі. Якщо він обачно розіграє свої карти, то не буде жодної причини, чому б йому не полишити цю кімнату з грішми в кишені. «Про такі речі ви зазвичай хіба що читаєте у романах», – казав Ренлі. «У справжньому житті ви такого аж ніяк не очікуєте. А втім...» І Жанна така. Вона і сама доволі неймовірна. Чи не так? «Та ви усі троє такі», – відверто мовив Корідон. «Хто ви такі? Щось на кшталт таємного товариства?» Ренлі засміявся. Гадаю, нас можна назвати і так. Це дещо таке, що ви неодмінно зрозумієте. Ви ж бо й самі через таке проходили». Тому ми й постановили звернутися по допомогу саме до вас. Ми знаємо, що ви не викажете нас, навіть якщо не візьметеся до цієї роботи». «Я вас не викажу», – запевнив Корідон. «Але це ще не означає, що я візьмуся до тієї роботи». «То ви були цілком серйозні, коли казали, що я маю виконати роботу?» Він зупинився. «Слово «ката». Видавалося йому надто мелодраматичним, аби послугуватися ним Отак, мовив Рендлі, але робота ця не така безглузда, якою може видатися спершу Та краще я почну з початку Він зупинився на мить, а тоді провадив далі Ми троє – це все, що залишилося від невеличкої групи чоловіків і жінок, яка працювала на французький рух оперу Спершу нас було дев'ятеро, двоє французів П'єр Гурвіль і Жорж, дві француженки Жанна та Шарлотта, двоє поляків Любіш і Ян, і троє англійців Гарріс, Меллорі та я. «А вже ж, сказав Каридон, йому була добре знайома така комбінація чоловіків і жінок. Працюючи шпигуном, він часто зустрічався з подібними маленькими гуртами і вважав їх вельми корисними. Вони були патріотами і фанатиками, та без жодних питань виконували усе, чого він від них хотів. «Наше завдання полягало в тому, щоби пускати потяги під укіс», – пояснив Рендлі. «Ми повсякчас пересувалися країною». Ховаючись вдень і виходячи на операції ночами, і ми таки з біса добре робили свою роботу. На хвильку він замислився, і його єдине око засвітилося завзяттям. Єр Гуруїль був нашим провідником. Він був хорошою людиною, чоловіком надзвичайно сміливим і непохитним. Ренлі уважно подивився на корідона винятковою людиною. Я не хочу обтяжувати вас його описом, скажу лише, що задля нього ми були ладні піти на все, аби з нього були нічим. Він мав хист до того, щоб розвивати ваші найкращі риси. Цей чоловік надихав нас на те, аби ми були йому вірними побратимами. Коридон помалу цмулив свої віски, в його очах застиг порожній вираз. Він розумів. Про що Ренлі говорить? Він і сам часто зустрічав подібних людей. Загалом Кердона завжди спантеличували цілковито самовіддані люди. Він відчував, що з ними щось не так, і що десь на споді їхньої самовідданості неодмінно має бути якась хитрість, одначе ніколи так і не спромігся з'ясувати, що за хитрість то була. «Жанна і Гурвіль кохали одне одного», – провадив далі Ренлі, стишивши голос. «Я хочу, аби ви зрозуміли мотиви Жанни. Це вкрай важливо. Ці двоє були одним цілим. Я зроду не бачив нічого подібного. От так вони були закохані, але не у загальноприйнятому значенні цього слова. Це було щось більше закохання». «Це було, якщо вам завгодно, злиття, злиття розуму, тіла і духу!» Він задивився на віски у своїй склянці та спохмурнів. «Я, звісно, кепський оповідач, але мати уявлення про ці взаємини важливо для розуміння справи, адже усе це пов'язане з їхніми стосунками. Вони жили одне заради одного». Ренлі повагався, добираючи слів, а тоді повторив «Я, звісно, кепський оповідач» і дещо з підвів погляд на Корідона. Природжена розважливість, притаманна його класові, змушувала Ренлі почуватися невимушено лише тоді, коли він говорив стримано. «І вони б одне заради одного померли», – він вибачливо усміхнувся. «Змалювати це ліпше я не зможу». «Зрозуміло», – сказав Корідон, приховуючи своє нетерпіння. «А тоді один із вас його зрадив». «Егеш?» Ренлі пильно подивився на нього. «Звісно, для вас усе це нічого не означає», – мовив він після тривалої паузи. «Зрештою, ви не знали П'єра». Однак, якщо говорити щиру правду, саме так воно і сталося. Корідон допив своє віски. Зараз йому вже було зрозуміло, про що йтиметься далі. Такі речі траплялися не вперше. «Ну, то це суто ваша справа, хіба ні?» – запитав він. «Навіщо залучати мене до неї?» «Я саме підходжу до цього», – відказав Рендлі. Постараюся розповісти вам усе, якомога стисліше. Жанну Меллорі та мене упіймали. Ми саме були на завданні, але того разу сталося так, що ми зіпсували справу та викрили себе. Не надокучатиму вам деталями. Нас упіймали та передали у руки гестапо. Гестапівцям було відомо, що ми – частина П'єрової організації. Нас допитували. П'єр був їм конче потрібен. Нас до уваги не брали. Адже поки п'єр був на волі, рейки продовжували нищитися, а потяги й далі з руйнівною послідовністю йшли під укіс. Жанна та Мелорі були присутні на моєму допиті. Рука Ренлі потяглася до шраму на його обличчі. Певно, то було для них украй похмуре видовище. Він поглянув на Корідона та безрадісно всміхнувся. Я не був особливо відважним. Кілька разів вони змусили мене криком кричати. «Людям властиво поводитися гучно на вечірках такого штибу», – грубо зауважив Корідон і засміявся. «Атож, вони хотіли дізнатися, де перебуває П'єр. Я спромігся не прохопитися жодним словом тільки і того». Згодом вони втомилися мене допитувати, до того ж я тоді вже був не в найкращій формі, тому вони звернули свою увагу на Жанну. Я знав, що від неї гестапівці нічого не доб'ються, однак вони неабияк старалися, та їм не вдалося змусити її бодай скрикнути. Отож, після години катувань вони облишили її та знову взялися за мене». Мені розтрощили руку, після цього я знепритомнів. Згодом Жанна розповіла мені, що відбулося, поки я був без тями. Ренлі раптом підвівся на ноги та почав ходити кімнатою туди й назад. Це було дещо таке, чого я ніколи не міг збагнути. Меллорі заговорив. Його навіть не почали допитувати. Щойно гестапівці звернули на нього свою увагу. Мелорі сказав що розповість їм усе, що вони хочуть знати. Спогади про те, що сталося, очевидно, схвилювали Рендлі. Кілька митей він неспокійно міряв кроками кімнату, а його обличчя набуло хворобливого виразу. Вони осліпили мене на одне око і так розтрощили мені руку, що її довелося відтяти, а Жанна... Ну, ви можете уявити, що вони з нею коїли. Тож ми з нею були вкрай неприємно вражені, коли усвідомили, що все, через що ми пройшли, було намарно. Він підійшов до вікна та втупився очима у вулицю, що простяглася долі. Після того, як усе скінчилося, нас у трьох зачинили в одній камері. Я був напівбезтямний від болю, у Жанни була сильна кровотеча. Меллорі тримався від нас осторонь. Він був неушкоджений. Гестапівці до нього навіть не доторкнулися. Було жахливо дивитися, як Жанна намагається добутися до Меллорі. Вона кричала та кляла його на всі заставки, однак була заслабка, аби до нього дотягнутися. Меллорі заговорив до нас лише раз. Він сказав «Дурні, хіба ж ви не розумієте?» Вони продовжували би катувати нас знову і знову, аж поки зрештою хтось із нас не заговорив би. П'єр усе зрозуміє. Це прикрощі війни. Корідон слухав його хіба що краєм вуха. Його думки були зайняті іншим. П'ятсот фунтів, і він може запопасти більше. Він був неабиякий мастак торгуватися. «А вже ж! Він міг би запровадити ще більшу ціну!» Корідон сидів у фотелі та скоса поглядав на напружену спину Рендлі. «Якою простою була б уся ця оборудка, якби йому довелося мати справу лише з оцим англійцем?» «А зараз я мушу розповісти вам про Меллорі, Браяна Меллорі». Сказав Ренлі, наливаючи ще два напої Корідон помітив, що рука англійця була нетвердою Він був бойовим пілотом До нас приєднався після того, як урятувався втечі з табору для військовополонених Він справляв враження бравого хлопця, не мав жодної слабкості Це був гарний собою чоловік, років, гадаю, тридцяти, тридцяти п'яти був освічений та, схоже, мав чимало грошей. Він видавався цілком надійною людиною. Він тоді здійснив приголомшливу втечу з табору, вбивши двох вартових, і на нього полювали вже кілька тижнів. П'єр часто казав, що вважає Меллорі одним зі своїх найкращих бійців, і П'єр усвідомлював, про що говорить, адже добре знався на людях. Меллорі був завзятий. Скидалося на те, що його ані трохи не турбували всі ті ризики, на які він наражався. Він завжди зголошувався на найнебезпечніші завдання, а часто навіть на такі справи, до яких П'єр його і не залучав. Він справляв враження відважного, твердого та незламного чоловіка. «Мені випадало зустрічати таких типів», – сказав Корідон. Вони видаються хватськими хлопцями. Та лише доти, доки їх не заженуть у глухий кут, тоді їм стає непереливки, і вони швидко ламаються. Це називається брак сили духу. Аж ніяк не схоже, що так було у випадку з Меллорі, підкреслено мовив Ренлі. Його десятки разів заганяли в кут, але щоразу він боровся та не зморгнувши оком, виходив зі скрути. Він був геть не такий, як люди, про яких ви згадали. Не знаю лише, що найшло на нього тієї ночі. Либонь – це відомо лише самому Богові. Меллері розповів гестапівцям про те, де переховувався П'єр, і що з ним мали бути Шарлотта і Жорж. На щастя, Любіш, Ян і Гаріс – тоді саме були на завданні, однак Меллорі дав гестапівцям докладний опис кожного з них. Він розповів усе, що знав, і викрив усіх. Коли це було? Близько 18 місяців тому. О, знаю, наш приїзд сюди потребував чимало часу, проте це було непросто. Ми мали дочекатися, поки владнаються наші справи До того ж мусили заощадити достатню кількість грошей Жанна була дуже хвора Годі було й думати залагодити усі питання на раз Але зараз ми тут Вони упіймали Гурвіля? Так, Жоржа та Шарлотту вбили в бою На жаль, їм удалося впіймати П'єра живим він перебував у руках гестапівців цілих два тижні, перш ніж вони його замордували А що сталося з вами? Нам пощастило, під час авіаційного удару у в'язницю, де нас утримували, поцілила бомба У тому сум'ятті ми вибралися на волю А Меллорі? Він також вибрався на волю Ми були набагато повільніші за нього, і він нас покинув і тепер ви хочете його вбити. Так, Жанна дуже довго хворіла. Вона перенесла запалення мозку і мало не збожеволіла. Єдина річ, яка змушувала її триматися за життя, це думка про те, що одного дня вона знову зустрінеться з Меллорі. Ми усі заприсяглися, що дістанемо його, хай би де він був. «І честь зобов'язує нас довести цю справу до кінця». «Але навіщо вам утягувати в цю справу мене?» – запитав Корідон, випростовуючи свої довгі ноги. «Це була моя ідея», – відказав Ренлі. «Тим двом вона не сподобалася». «Розумієте, Ян був одружений з Шарлоттою. Він має особисту причину відшукати Меллорі, так само, як і Жанна». Я таких особистих претензій не маю, однак я дав слово честі. А двоє інших чоловіків, де вони? Вони мертві, спокійно сказав Ренлі. Меллері вбив їх минулого тижня. У корідонових очах промайнув в спалах цікавості. Такого він не очікував. Минулого тижня, все то ви маєте на увазі, тут, у Лондоні. Так, сказав Рендлі, та знову почав крокувати кімнатою. Ми недооцінили Меллорі. Звісно, ми знали, що він міцний горішок, але вважали, що в п'ятьох цілком зможемо йому протистояти. Меллорі першокласний стрілець, сильний, швидкий та небезпечний, неначе тигр. Має ясний та безжальний розум. Він добре вміє полювати на людей. А втім, і ми знаємося на тому не згірше за нього, тому й вирішили, що, що в п'ятьох зможемо з ним упоратися. Та зараз ми почали в тому сумніватися. Нас лишилося лише троє. Бачте, ми не знаємо, де Меллорі зараз. Гарріс натрапив на слід, який міг би привести нас туди, де перебуває Меллорі, та вирушив тим слідом, аби дізнатися більше – і вже не повернувся. Його тіло знайшли в ставку у Вімблдон Комон. Ну ви ж бо й самі добре знаєте, як такі речі описують у поліційних звітах. Невідома особа скоїла самогубство, вони навіть не розглядали це як убивство. Та ми добре знаємо, що Гарріс загинув від руки Меллорі. Любіш також натрапив на слід. І його знайшли на залізничних рейках, покраєнного на шматки потягом. Поліція назвала це смертю внаслідок нещасливого випадку. Після смерті Любіша я зумів таки переконати Жанну дослухатися до голосу розуму. Ми мусимо залучити допомогу ззовні. Меллорі знає нас. Він знає, що ми на нього полюємо. І дотепер усе складалося на його користь. Варто було одному із нас вийти на його слід, і він з'являвся немовби ні звідки та завдавав удару. На його пошуки мусить вирушити хтось, кого він не знає. Ми чули про вас. Ви можете з цим упоратися. Якщо зумієте розшукати його для нас, решту ми зробимо самі, одначе, знаючи Мелорі, маю застерегти вас. Коли знайдете його, мусите діяти швидко. Я не думаю, що випаде нагода вивести нас на сцену. Доведеться вам виконати усю роботу самотужки. Ось чому ми пропонуємо вам тисячу фунтів. Це то йдеться про вбивство, сказав Киридон, надавши своїм словам якомога чемнішого та зацікавленого тону. Ви про це подумали? «Чи ж називали ви вбивствами ті випадки, коли вам довелося застрелити Марію Гауптман та інших зрадників?» – спокійно запитав його Рендлі. «Ні, та хай би як я їх називав, а це таки були вбивства, просто вбивства дозволені законом. А це геть інша справа. Якщо я вб'ю людину зараз, мене заарештують» притягнуть до суду і, найпевніше, повісять. «Це мусить мати вигляд нещасного випадку чи самогубства», – сказав Ренлі. Саме в такий спосіб він убив двох із нас. Із замисленим виглядом Корідон надпив віскі. Та потреби щось обдумувати він не мав, адже достеменно знав, що робити медалі. «Справа ризикована», – зазначив він. «Мусите поглянути на це моїми очима. Ви просите мене витягати для вас каштан з вогню. Я особисто не маю нічого проти цього чоловіка. Я знав десятки таких, як він. Одна річ – убити людину під час війни. Убити її зараз – це вже дещо інше». Ренлі загасив свою цигарку. Його брови нахмурилися, утворивши над переніссям густе плетво зморщок. Немає сенсу ходити далі манівцями. Несподівано уривчасто сказав він. «Ви або візьметеся до цієї роботи, або ні. То як?» «За тисячу я цього не робитиму». Ренлі уважно поглянув на нього. «Чи значить це що?» «Звичайно». Урвав його коридон. «Я візьмуся до будь-якої роботи, якщо ціна за її виконання буде розумна. Тисячі? Недостатньо? Це ділова пропозиція. Ви просите мене поставити на карту власне життя. Цей тип може виявитися надто розумним для мене, і тоді я закінчу так само, як оті двоє. Або ж я успішно впораюся із завданням. Але припущуся помилки, і тоді повиснув ж зашморзі. Я ризикую своїм життям, а я його оціню більше, ніж у тисячу фунтів. А вже ж, позвався Рендлі. — ваші слова цілком справедливі, відверто сказав він. Проблема в тому, що у нас не так багато грошей. Я поговорю зрештою, але тисяча 1500... п'ятсот... «Це найбільше, що ми можемо вам запропонувати, та й то, коли віддамо вам усю цю суму, самі застанемося на мілені». Корідон уважно придивився до нього. Ніщо у понівеченому обличчі англійця не свідчило про віроломність. І Корідон відчув розчарування. Йому подобалося торгуватися. Він мав чималий досвід вимагання грошей. Це була гра, що приносила йому втіху, та Ренлі був надто чесний. Корідон ясно бачив, що той говорить йому правду. Торг помер у зародку. Словесна битва закінчилася, так і не почавшись. Повагавшись якусь мить і знизавши плечима, Корідон мовив: "Гаразд. «Я візьмуся до цієї роботи. Я згоден на півтори тисячі. Направду, я розраховував, що зможу заправити з вас більшу ціну». Ренлі засміявся. «Знаю, що розраховували. Саме тому я одразу виклав усі карти на стіл. Я не надто вмію торгуватися, однак я ще маю запитати решту». Можливо, Ян і Жанна не захочуть платити усю цю суму, адже це практично всі гроші, які ми маємо. «Говоріть з ними», – сказав Корідон, – «половину зараз, решту, коли роботу буде зроблено», – додав він, ховаючи усмішку. «А я зачекаю, що вони скажуть».